Вона подалася вперед, та її відтіснили комонні сеймени. Людські спини закрили перед нею процесію. Довго не стихав Гомін у столиці. Ховалося сонце за ротонди ексіюрту. Верталася Мальва до Мангуша. З опущеною головою поникла, зів'яла. Мрії що плекалися й росли руками, що набиралися райдужних кольорів, раптом зблідли, знебарвили, стали такими бідними, як ця мідна монета, що потрапила в долоню мальви з рук щедрого хана. Стискала її в кулаці, поглядала на неї і тихо опустила у вапнисту пелюку. Вдома чекали і сплакана мати, і похмурий стратон. «Де ти була?» – спитали разом. «Там. Хана зустрічали. Ти бачила його?» «Так», – сказала тихо і безутішно заплакала. Марія вклала малю в постіл, голова її горіла. Не інакше хтось урік дитину. Прикладала до її чола холодний рушник, бідкалася. «Стратон довго сидів мовчки, не міг угадати, що за причина мальвиної недуги, та певен був не від років». Увечері промовив, «Ось що, Марія, якщо ти вже твердо вирішила вертатись на Україну, то не відкладай, біда біду знайде, поки сонце зійде, іди до хана». Новий цар на початку свого владарювання завжди щедріший, ніж тоді, коли оговтається. А мало в тебе грошей, додам. З чим ти будеш, іслами? Запитували пронизливі вузькі очі Сефера Газі молодого хана, який увійшов у зал дивану. Іслам Гірей спинився напроти високого крісла оббитого оранжевим сукном і вишитим золотом півмісяцем на спинці і чекав ритуалу коронування. До хана підійшли чотири беї. Кожний тримався за рік широкого пухкого войлока. З верхньої поблажливо, мов на дорослого сина, поглядав на іслам Гірея, найбагатшою в Криму Ширинський бей Алтан, некоронований хан Улусу. З запобігливими очима пасли нового хана Яшлавський і Баринський бей. Холодний, гордовитий, ніби зовсім байдужий до всього цього, що тут відбувається, стояв володар перекопу Ногаєць Тугайбей з Мансурових. Навіть поглядом не нагадав Іслам Гіреєві, що це він передав через свого Савердара Мемета юг грошей для Сефера Газі. Іслам Гірей поволі і проникливо придивлявся до облич своїх вимогливих радників, зупинив погляд на Тугаєві і просвітліли ханські очі. Ні, не для підкупу тратив золото Прикопський бей цього воїна. Саме воїна, а не бея, він знає ще з того часу, коли командував відбудовою Оркапу. Подумав у цю мить іслам, якщо йому колись стане необхідно рахуватися з цими чотирма наріжними стовпами ханства то він шукатиме дружби не з підступним ширіном, не з боягузлим барином, не з убогим яшлавом, а з тугайбеєм з мансурових, який вродився в сідлі, а не на м'яких перських килимах. Хан ступив на войлок, беї піднесли його, взявшись за чотири ріжки і винесли «Навбите шовком крісло, вигукуючи коп і аша, встань, живи!» Мовчки дивилися на церемонію ханські зброєносці Сеймени і їхній ватажок Сефергазі, що стояли за троном. Беї чекали поклону хана, напружились мускули на ісламу обличчі Ще дужче випнулися в вилиці і виголена борода. Він не підвівся для поклону, оперся головою на спинку трону і простягнув назад руку до Сефера Газі. Той підійшов, майстатичним жестом подав ханові свій паперу. Іслам розгорнув його і повільно слово за словом Прочитав перший свій ярлик Великого улусу правого і лівого крила, благородним беєм, муфціям, кадіям і шейхам повідомляю цим ярликов. Однині я великої орди, великої монархії, столиці Кримської, незліченних ногаїв, гірських черкесів. Великий Цезар, Іслам Гірей, син Селемет Гірея, великого хана, найблагородніший радник, вповноважений і довірений Сефер Газіага. Сіпнулася голова Шарінбея, губи стиснулися в злобі до синяви, тінню пробігло невдоволення по обличчях Яшлавського, і Баринського беїв, тільки тугай стояв, як і перше, гордий, міцний і непроникливий. Іслам Гірей підвів руку, і всі, крім Сафер Газі, вийшли з залу дивану. Колишній еталик, тепер ханський візир процідив, не рухаючись із місця. Перший бій вигнув. Але це тільки перший бій. Несподівано увійшов до залу ханський зброєносець Сеймен Селім. Він три роки вірно чекав на свого добродія і повелителя у свиті Калги Кримгірея і повідомив: Гонець із Стамбула. Скочили кутами вгору брови іслама, сховалися за повіками мишачі. Зіниці Сефер Агазі Та не підвівся й тепер хан Не вийшов на зустріч Хай уїде, наказав Високий турок У яничарському одягу Злегка нахилив голову І тут прошепів Сефер Ага До ніг великому хакану Збентежився султанський чауш Обличчя його побагровіло він поклонився неще, але на коліна не став. Промовив, іменем сонця світтів султана Ібрагіма повеліває тобі великий візир Муса-Паша. Муса -паша — Муса-Паша? — схопився руками за поруче крісла іслам Герей.